Linköpings tingsrätt, tisdagen den 8 februari 2022. Tre unga män misstänks ligga bakom ett mordförsök där en annan man skjutits i ansiktet. Det är en av få skjutningar som gått till åtal i Linköping senaste året. Och under utredningen sa har offret varit fordig. Vi hade 30 vittnen där som berättade vad de hade iakttagit studenter runt omkring. Men i den kriminella kretsen är det ju en väldigt tydlig tystnadskultur. Men under rättegången väljer offret att peka ut den som försökte avrätta honom. Det finns ett, ett hinder att medverka och det får stora konsekvenser att medverka. Elas liv ändras. Peter Krim, om Linköping och det nya våldet. Del 1, om offret som valde att prata. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Här är Ekot. Linköping skakades idag av ännu en dödsskjutning. Mitt på dagen sköts en man i 30-årsåldern års åldern ihjäl inne på ett restaurangområde. Polisen utreder två skjutningar på olika håll i landet igår kväll. I stadsdelen Skägetorp i Linköping... I Linköping har en person förts till sjukhus med skottskador. Det var vid i ikväll som flera larmade om... Skjutningarna att i Linköping är den tredje på kort tid och tillståndet för de två skottskadade tonårspojkarna från igår är kritiskt. Många människor var ute och såg eller hörde flertal skott vid 19-tiden. Jag tycker det är hemskt att det händer så nära men och vi måste ju liksom få stopp på det här på något sätt. Ja, så här har det låtit i nyheterna det senaste året på mindre än ett år ungefär tio månader så har det varit 16 skjutningar i Linköping. Sex personer har blivit mördade och tre personer har skadat de här skjutningarna i två fall allvarligt där båda offren blev skjutna i huvudet på nära håll. Samtliga de här skjutningarna de har skett på öppna platser som i bostadsområden, olika stadsdelars centrum, in i city eller centrala Linköping. De flesta på dagtid, relativt tidig kväll eller på morgonkvisten. Och det har alltså varit rätt stor risk för att andra människor skulle komma till skada. Starten för det här våldsamma året anses ju vara ett mord i Berga, en stadsdel i Linköping, den 19 maj förra året. Och efter det har ju fler skjutningar skett som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och just att göra någonting om Linköping, det har ju varit ett av de ämnena där vi har fått flest förfrågningar från er lyssnare att vi ska försöka ta oss an den här staden. Så att vi valde här att samarbeta med personer från PA4 i Östergötland. Det handlar om Peter Weide, han har jobbat flera år på P4 Östergötland som reporter och även i andra roller. Han har då i det här arbetet bistått med både kunskap, research och intervjuer till det här avsnittet. Och Mordet i Berga, Peter Weide, vad vet man om det? Mordet i Berga då, den 19 maj i fjol blev ju startskottet på ska vi säga, den mordvåg som faktiskt plågat och pägnat Linköping eh, de sen dess. Och, eh, det var en 20-årig yngling då som sköts till döds i närheten av stadsdelen Bergas centrum strax före klockan sju på kvällen. Den här killen var känd av polisen sen tidigare och dömd för narkotikabrott och rån mm. men var ingen stor gestalt sådär. Och motivet är ju fortfarande oklart. Mm. Har det varit något snack kring liksom, motivet ändå? Ja, det skulle ju vara om den här killen var involverad i tyngre kriminella nätverk eller gängmiljöer. Nu har anhöriga i lokalmedia berättat att så var inte riktigt fallet. Och personer som jag har talat med som har lite insyn i den här världen från lite olika håll förstår faktiskt inte varför just den här killen blev ett offer. Det finns också personer som jag har varit i kontakt med som tror att det kan det kan ha varit ett rent misstag. Mm. Och sen finns det också de som säger att det här kan ha varit en slags maktmarkering mm. mot just de boende som styr viss verksamhet i berget. de ska veta att de, min sann lätt kan bli måltavlor. Strax efter när här skjutningen hade polisen förört över 150 personer. och Det var ju många som hörde av sig och hörde den här skottlossningen där han dog. Men man har inte fått in några tips eller några spår så fortfarande är det mordet olöst. Mm. Om man zoomar ut och ser på den här vad ska man säga, våldsspiralen som har skett så ser man ju ändå den som kopplad till konflikten mellan olika nätverk. Och hur ser de här konflikterna mellan nätverken ut i Linköping? Ja, den frågan börjar bli allt mer svår att svara på och det är det som gör materian Linköping just nu så komplex att navigera i och det är även för ska vi säga, de mer rutinerade poliserna, även mm. de som har varit på plats ute och är på plats ute i stadsdelar, liksom de som sitter vid utredningsbordet. För förr så var det kanske lite enklare med att vissa stadsdelar hade vissa profiler och vissa gäng som var i luven mot andra gäng och andra stadsdelar. Men det här håller nu på att fragmentiseras i Linköping. De två i huvudsak stora områden har ju varit då Berga centrum som vi har nämnt eller stadsdelen Berga och sen... Området Skäggetorp som också är av polisen utpekad som ett särskilt utsatt område. Det blev bråkigt med gängetableringar eh, runt 2010. då Ett gäng som kallade sig Black Cobra slog sig in här. Sen så följde det sönder och eh, det kom in så att säga andra gängmedlemmar eller man bytte men det var inte under ska jag säga så våldsamma former som man kanske har sett de senaste åren bland annat då motorcykel under gruppen under Bandidos X-teams också lyckades etablera sig i just stadsdelen Skäggetorp det här blev så en, en, en konflikt mot just Berga som var mer ett stadsdelsnätverk bestående av olika personer mm. om narkotikamarknaden framförallt i Linköping mm. Och varken mordet i Berga eller någon av de andra fem dödsskjutningarna har ju prövats i domstol och vi kommer kolla närmare på de morden i ett kommande avsnitt för fokus kommer vara på Linköping både den här veckan och nästa vecka men det finns en skjutning där man faktiskt nått hela vägen fram. Det handlar om ett mordförsök i Ryd. Det var en ung man som sköt sig i huvudet. Och det här verkar vara på väg att bli uppklarat, i alla fall om man får tyda tingsrättsdomen som kom relativt nyligen. Men vi börjar det här avsnittet med att lite grann sätta bilden av Linköping. Mm. Linköping det är Sveriges femte största stad med ungefär 165 000 invånare. Det är också en stor studentstad. Den ligger bara fyra mil bort från grannstaden Norrköping. Och man ser de här två städerna liksom som syskonstäder. Och där Linköping kanske har sett som tjänstemannastaden, studentstaden, mycket ja, med teknik. Man har haft Saab och liknande. Och Norrköping det kanske har varit den klassiska arbetarstaden historiskt. Det här är ju som du var inne på en historisk bild. Samtidigt har Linköping på senare tid växt väldigt mycket och den här etablerade bilden av liksom tjänstemannastaden och arbetarstaden har luckrats upp. Och Även Norrköping har numera ett campus en drygt 20 år tillbaka. Och I båda städerna så har det skjutits en del de senaste åren och det har även skett sprängningar. Vissa har fått väldigt mycket uppmärksamhet, särskilt den bomb som detonerade i eller vid ett lägenhetshus i Linköping sommaren 2019. Polisen rubricerar fredagens kraftiga explosion i centrala Linköping som grov allmän farlig ödeläggelse. Flera byggnader i korsningen Hamngatan och Ådalagatan fick stora skador när någon typ av sprängladdning ska ha detonerat utanför byggnaderna. Alltså det är en obehaglig, alltså sådana en enormt omfattande smärta, smäl. Alltså jättesvårt att beskriva, men man liksom kände också den här tryckvågen efter golvet. Alltså man kände hela... Vi kommer gå djupare in i nästa avsnitt kring hur gängkartan i Linköping är konstruerad. För det kanske inte är så tydligt som vi vant oss vid andra städer. Men det som är väldigt uppenbart är att det verkar finnas en konflikt mellan två nätverk i Skäggetorp som ligger norr eller nordväst om centrala stan. Och Berga då som ligger söder om centrala Linköping. Skäggetorp klassas också av polisen som ett särskilt utsatt område enligt uppgifter från december förra året. Det senaste året har varit rätt påfrestande och tufft för Linköpingspolisen- där John Skog jobbar som utredningsledare på grova brott. Sex eh, mord eh, som eh, vi kan säga har, har varit i gängmiljön- och är ett resultat av konflikter mellan olika kriminella grupperingar i, i Linköping. Eh, sen har vi också haft ett stort antal mordförsök, skjut, våld. Det här påfrestar ju naturligtvis för hela samhället och alla människor som drabbas av det här. Men också naturligtvis polisen och, och våra resurser. Peter Weide på P4 Östergötland berättade ju om två grupperingar som är i konflikt med varandra. Att det har handlat om narkotikamarknaden i Linköping historiskt. Men att det som hänt det senaste året det är lite mer komplicerat än så. Förut kanske det enkla Svaret var att det handlade om narkotika och pengar. Men nu så tror ju många att det handlar om just ett maktvakuum om, om vilka som ska styra vad och det här just därför att eld, flera äldre ledargestalter från mer då traditionella gäng har försvunnit ur bilden i Linköping av olika skäl många är lagförda i andra stora omfattande utredningar som resulterat i domar och långa fängelsestraff några har lämnat och några har avlidit några har hoppat av och det här har lämnat någon form av så här, lucka det här där en annan generation kanske nu vill ta marknadsandelar och då ser lojaliteter och sånt lite annorlunda ut. Och just det här med olika konflikter och lojaliteter är också något som polisen John Skog pratar om. Vi ser ju att, att det här är ganska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 kriminellt projekt att arbetas på. Vi ser också att det finns en mängd olika konflikter igång samtidigt hos de här individerna. Lojaliteter vänner emellan, till och med barndomsvänner, behöver inte vara beständiga. Det kan uppstå splittringar mellan både tidigare vänner, kanske kriminella kompanjoner som riskerar att bli väldigt dödliga. Och det kan också vara flera konflikter igång samtidigt. Så det är inte så lätt som att bara säga att det här är en konflikt, eller det här är konflikter mellan två eller tre olika kriminella grupperingar. Utan där tycker jag att det framkommer i de här utredningarna för undersökningarna att det är en mängd olika konflikter som, som kan ligga till grund för, för en våldshandling. Och ibland så, så tror jag också att de inte riktigt står i, i, i proportion till resultatet. Men en utveckling som polisen i Linköping tycker sig se det är att de här skjutningarna blir mer planerade och därigenom också knepigare för polisen att hantera och utreda. Det säger kriminalkommissarie Mats Allard vid Linköpingspolisen. Mats Allard har också arbetat med utredningen kring mordförsöket i Ryd. Nej, men jag skulle säga gemensamt för de här grova våldsbrotten i gängmiljö är att det är ju väl förberedda brott skulle jag vilja säga ändå bland jag skulle vilja säga att de, det har sig att de är väl maskerade, svårt att identifiera personer även om vi har på film i många fall. De är väl orienterade, förberedda i området känner jag att vi har uppmärksammat. Det är snabba förlopp, alltså snabbt in till brottsplatsen, snabbt ut, gärna på cykel har du visat sig, eller elcykel eller vanliga cyklar. Just de här snabba förloppen med maskerade gärningspersoner. Mm. Det skapar problem för polisen när de ska utreda fallen. För det kan vara svårt att identifiera vem det är som har skjutit. och Sen skapar ju även tystnadskulturen problem. Det finns såklart vittnen som skulle kunna eller vilja prata. Men om man själv ingår då i ett nätverk eller finns i utkanten av det så är ju viljan att snacka rätt liten. Men... Flera skjutningar anses hänga ihop och polisen jobbar med att lägga ett slags pussel. Vi ser ut samband mellan de här olika händelserna och vi ser också en, en utveckling av den här konflikten. John Skog vid Linköpingspolisen igen. Och en del av uppgifterna som ligger bakom det påståendet kan vi inte kommentera i nuläget på grund av förundersökningssekretess- men vi hoppas väl att vi ska kunna återkomma och kanske svara på, på mer frågor kring, kring vilken betydelse till exempel mordet den 25 augusti hade för den fortsatta utvecklingen. De här utmaningarna i utredningsarbetet är ju någonting vi känner igen från våra avsnitt om liknande våldsspiraler i Stockholm och Göteborg till exempel. Och vi vet ju att få skjutningar, både mord och mordförsök, faktiskt leder till prövningar i domstol. Och där är ju inte heller Linköping ett undantag. Men man har ett mordförsök med skjutvapen som faktiskt gått hela vägen till åtal och nu dom. Fallet det handlar om, det sker i mitten av september förra året. Linköping är då i läget att det har skett tre mord och flera skottlossningar under våren 2021. Killen som ska bli skjuten då i mitten av september, han har bara ett par veckor innan varit på en minnesstund för en man i 30-årsåldern som är ett av de här mordoffren. Den mannen ska ha tillhört MC-gänget Bandidos och flera av personerna som ska komma att bli inblandade i mordförsöket i september, de är också på samma minnesstund. Den här killen som vi valt att kalla för Omar, han kommer ifrån Skäggetorp och han hänger med en kompis där onsdagen den 15 september. Och de har kontakt med en annan bekant som de möter upp i Ryds centrum. De går alla tre in på en matbutik, de köper läsk och i centrum så träffar de en av områdespoliserna. Och hon ska senare berätta om att de får en dålig känsla här och det beror ju på att alla tre killarna bär ju skyddsväst vid den här tidpunkten. Enligt Omar, vad han berättar senare, så har Trion tänkt röka hash och leta därför upp ett ställe där polisen inte ska kunna se dem. Ytterligare två bekanta dyker upp, en av dem på cykel. Och exakt vad som sägs mellan killarna är oklart, men i vart fall, det som händer det är att personen på cykel skjuter Omar i ansiktet. Omar överlever och chock. Då, –Tillsammans med sin kompis springer han mot centrum efter skjutningen. Klockan är 19.10 när det första larmsamtalet rings till 112. I Linköping fördes en man i 20-årsåldern till sjukhus igår kväll med befarade skottskador– och en förundersökning om försök till mord har inlätts. Man har inte... Omar och kompisen de berättar inte för polisen vem som har skjutit men de ger ett signalement och tillsammans med bilder från övervakningskameror, vittnen som gjort iakttagelser i anslutning till skjutningen och även då vad polisen har gjort vid iakttagelser under den här kvällen så börjar man då få ihop en bild av vad som har hänt här. Redan under kvällen gör man en husransakan hemma hos en släkting till en av de misstänkta och dagen efter mordförsöket då blir en 19-åring gripen och häktad. En 18-åring som även han blir misstänkt anhålls i sin frånvaro och grips tre dagar efter skjutningen. En andra man greps under lördagen misstänkt för att vara inblandad i mordförsöket på den 19-åriga mannen som sköts i ansiktet i Ryd i Linköping onsdags kväll. Det säger åklagare Eva Nemek-Nord. Ja vi vet av, av utredningen har framkommit att det är fler personer som är på platsen och vittnen har ju så att säga berättat att de här personerna interagerar tillsammans. Så vi har ytterligare en person som är nu anhåller en skälig misstanke, alltså på den lägre misstankegraden. Även en man i 25-årsåldern blir misstänkt. Han grips och häktas i början av november. Samtliga tre misstänkta De förnekar brott och under utredningen så bemöter 18-åringen och mannen i 25-årsåldern majoriteten av polisens frågor med inga kommentarer eller bara total tystnad. 19-åringen, han berättade en del om kvällen och hur han rört sig men förnekar som sagt någon som helst inblandning i den här skjutningen. Den 20 januari år, fyra månader efter mordförsöket, lämnas åtalet in till Linköpings tingsrätt. Efter den uppmärksammade skjutningen i Ryd i Linköping i september förra året där en man i 20-årsåldern sköts i huvudet men mirakulöst överlevde har nu tre män i åldrarna 19-25 år åtalats misstänkta för mordförsök. Vi hör kammaråklagare Emma Högström. Samtliga tre personer förnekar brott. Men varför sköts den här 20-åringen i huvudet? Vi har inte kunnat fastställa något motiv till den här gärningen. Det vi har kunnat... Under utredningen så har Omar visserligen då, gett en beskrivning av den som skjuter honom. Men han har inte nämnt namnet på någon person. I polisförhör har han också fått frågan om han kan se något motiv till varför just han blir skjuten. Och han svarar då för att jag är en del av det, de jag umgås med i Skäggetorp. Och vi ska kolla närmare på en av dem som sitter häktade vid den här tidpunkten. Den yngsta av dem som också är misstänkt för att ha avlossat vapnet. Han är 18 år när mordförsöket sker. Han fyller några månader senare 19 och bor i Linköping men han bor inte hemma hos sina föräldrar. 18-åringen han har sedan några år tillbaka varit elvuvad eller omhändertagen i perioder och bor då hösten 2021 när skjutningen sker på ett HVB-hem. Det har varit struligt hemma med våld och när man läser handlingar från förvaltningsrätten mm. då står det att han fem år tidigare utvecklat ett citat mycket destruktivt beteende som snabbt eskalerat. Och rent konkret så handlar det här om att genom åren har testat positivt för droger och att han anses ha en mycket glorifierande bild av droger och livet som gangster och det här med snabba pengar. Men det sker också en positiv utveckling i perioder då det går bra i skolan och i början av augusti 2021 så upphör den här LVU-vården även om man då efter det fortfarande bor på ett HVB-hem. Samtidigt så får socialtjänsten under slutet av sommaren och början av hösten tre orosanmälningar om kriminalitet och eller samröre med gängverksamhet. Mm. I polisförhör berättar också en av de som jobbar på HVB-hemmet där killen bor att han tycker sig känna igen 18-åringen på en insta-story han har sett i flödet. Den här filmen det är just från den här minnesstunden vi nämnde gällande en bandidoskopplad man som blev hjärlskjuten då i augusti. Och 18-åringen han säger när han blir konfronterad om det här att nej det är inte han. Han förnekar det. Och personalen på det HVB-hemmet där 18-åringen bor de blir ju förhörda under utredningen och det är inte jättekul läsning där. Verkligen inte. Det är någon som säger att citat, man har väl förstått att han har hållit på med något fuffens Slutcitat. även om då själva skjutningen kommer som en chock. En annan personal säger att de måste medge att de har tappat grepp om honom, att de inte hade koll på vad han gjorde och att den här 18-åriga killen då dessutom verkade ha rätt mycket pengar att röra sig med han ska få ha fått en veckotilldelning på 300 kronor men han har så pass liksom fina kläder att det är ute på donken så pass mycket att de tror att det kommer pengar också från annat håll och vi har ju sökt HVB-hemmet för en kommentar om det här. Vad de har gjort åt de här varningssignalerna som ändå framskymtar i förhör. De har fått flera frågor på mejl men har valt att avböja en intervju. Vi har också kontrollerat med IVO, inspektionen för vård och omsorg- om det har kommit in någon Lex Maria-anmälan gällande HVB-hemmet eller placeringen där. Men det har det inte gjort. Men vi ska tillbaka till själva rättsprocessen om mordförsöket. För det tar ju en vändning. Det är den 8 februari och det är när Åmar ska bli förhörd i Linköpings tingsrätt. För då ska det komma fler detaljer än vad det gjort under tidigare polisförhör. Det finns ett, ett hinder att medverka och det får stora konsekvenser att medverka. I liv ändras. Det här är Anwar Osman som i Åmars målsägande beträde. Och där behöver man göra överväganden om man vill förändra sitt liv helt. Det vill säga flytta från den stad man är uppvuxen i, där man har sina vänner, där man har sin kärlek, där man har allt ens identitet. Då krävs det en del fundering och det har min klient gjort och när han väl landade där så har han berättat vem som sköt honom. På tisdagen fortsatte rättegången i Linköping mot de tre män som misstänks för skjutningen i Ryd i september förra året. Då en 19-åring sköts i ansiktet men överlevde. Den skadade mannen pekade ut skytten under rättegången. Som vi har varit inne på tidigare så är ju mordförsöket en av få skjutningar Linköping det senaste året som faktiskt lett till åtal. Och det är ju något som Eva Nemek Nord, chef för åklagarkammaren i Linköping har noterat. Och ett problem det är ju att personer som Omar och andra som anses vara en del av nätverksmiljöerna ofta inte vill prata med polisen. Ofta så är det ju inte särskilt mycket teknisk bevisning i samband med den här typen av brottslighet. Det som också är en utmaning, jag ska inte säga att vi har en tystnadskultur generellt i samhället. Om vi tittar till exempel på målet i Ryd, vi hade 30 vittnen där som berättade vad de hade iakttagit studenter runt omkring. Men i den kriminella kretsen är det ju en väldigt tydlig tystnadskultur. Det är jättemånga människor som vet varför man sköt och inte heller målsäganden är alltid berättar. I ryd så var det ju faktiskt unikt. Där målsägande sa, jag är trött på det här livet, nu vill jag berätta. Så han berättade vad han har varit med om. Och det är ju unikt, för i, i den kriminella kontexten så är tystnadskulturen, man ska inte vara golare, väldigt starkt rotad. Och det är jättefarligt, för det gör ju också att ingen kan lämna den här världen. Att någon faktiskt berättar på det här sättet det hör ju inte till vanligheterna och som så är inne på så ser man i Linköping precis som i många andra delar av landet att det finns en utbredd tystnadskultur kopplad till de kriminella nätverken. Hur man ska komma åt det här det är en diskussion som förts på nationell nivå. Och ett förslag som varit omdebatterat det är ju det om kronvittning. Ett kronvittne är ju en person som själv kan vara misstänkt i en utredning och som då ska få ett lägre straff ifall den vittnar mot andra misstänkta. Och där presenterade regeringen ett förslag och det förslaget det skickades ut till lagrådet. Lagrådet avråder från att införa ett system med så kallade kronvittnen i Sverige. För att bryta tystnadskulturen i de kriminella nätverken vill regeringen införa kronvittnen. Men lagrådet har en rad invändningar mot det omstrida förslaget, både när det gäller rättssäkerheten och hur en sån här lagstiftning ska tillämpas. Det här var för några veckor sedan, och nu i mars, kom det besked om det här. Från justitieminister Morgan Johansson. Regeringen går vidare med förslaget att införa kronvittnen i Sverige. Detta trots att lagrådet avråder från att sätta ett sådant system. Jag väljer att gå på utredarens och de brottsbekämpande myndigheternas bedömningar här. Regeringen går alltså på utredarna och de brottsbekämpande myndigheternas linje kan man säga. Och de väljer att gå vidare med kronvittnen. Och det är för att försöka bryta den här tystnadskulturen som finns inom nätverken. En kultur som har byggts upp över lång tid. Jag tror att man är rädd och man sitter fast i det här. Det här är Kent Almroth. Han är polisinspektör och arbetar som insatschef på fältet i Linköping. Han har själv varit på plats vid tre olika dödsskjutningar. Jag tror att man är ung, en ung människa idag. Som bor upp, uppväxt i en stadsdel. Dras in i det här på grund av att kompisar och allting. Och det är häftigt och så vidare. Och sen förstår man inte vad det är man ger sig in i. För när man väl är här och har gett dem lillfingret. Sen sitter man ju i det här. Och sen är det inte bara att kliva av. Utan vill man det och så vidare. Då kostar det antingen pengar eller tjänster eller något annat. Och jag tror det är där vi är idag. Och nu är... Alla är rädda. Och ingen hör sig emot. Och det här det går ju långt ner i åldern. Och tystnadskulturen är ju utbredd. Och vi är ju liksom, vi är ju alltså nere på 14-15 år. Och det är redan där utbrett. man säger ingenting. Man håller käften. Även om man blir skjuten själv så håller man käften. Samtidigt är det inte heller så att polisen bara får hantera inga kommentarer i förhör som vi varit inne på. Det är också människor som väljer att prata om en med... Kanske lite olika drivkrafter. Utredningsledare Jon Skog igen. Det är många människor som, som väljer att, att inte berätta- eller kanske till och med berätta saker som, som inte stämmer. Och det där kan ju naturligtvis ha flera olika anledningar. Dels så kan det vara så att vi rör oss i en kriminell miljö- där, där människor har ett intresse av att dölja sin egen brottslighet- i samband med en händelse- men också det som vi har varit inne här, det här med tystnadskultur och en, en rädsla för repressalier och vad kommer det innebära om jag vänder mina kompisar ryggen och vad kommer det innebära om jag berättar det här om, om mina fiender. Och det finns såklart positiva exempel när man väljer att berätta om något, inte för att det gynnar en själv utan för att hjälpa polisen. När vi pratar om tystnadskultur så är det också viktigt att lyfta fram alla de här individerna som faktiskt väljer att berätta för polisen. Och eh, som eh, vi ser ju nu i, i rättegången eh, i, i mordförsöket Alsättersgatan här, hur, hur det finns en, en väldigt stor civil bland många människor och trots att att det kan kännas som en tuff uppgift att, att sätta sig i en domstol och berätta om det som man har sett eller hört väljer att göra det. Och det måste vi också lyfta fram här när vi, när vi pratar om tystnadskultur. I Rydfallet så var det ju faktiskt unikt. Chefsåklagare Eva Nemek Nordén. Där målsägare sa jag är trött på det här livet, nu vill jag berätta. Så han berättade vad han har varit med om.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 rätt förståeligt. Men när vi jobbade med det här avsnittet då påminner Peter Weide på P4 oss som en kille han tidigare hade pratat med i Linköping som hade hoppat av ett av nätverken och som kunde ge en bra bild av livet i stan i kriminella kretsar hur det kunde se ut för några år sedan. Den här killen han kommer från Skäggetorp som är ju då Linköpings enda särskilt utsatta område och som har varit en del i konflikterna i Linköping. Ja, vi funderade på att vi skulle bli rika. Att vi skulle ha så mycket pengar att vi inte behövde jobba. I det här programmet kallar vi honom för Ahmed. Han drogs in i kriminaliteten väldigt tidigt, redan i tioårsåldern. För min del så började det med att redan i barndomet. För det är så att jag har haft, jag har haft väldigt många vänner som är i den kretsen. Jag själv var inte av föräldrar som vakade över mig så jag var ju vild och jag sökte ett gemenskap och hamnade hos fel människor. Och tillsammans växte vi upp och vi bestämde hur vårt framtid skulle se ut och så gick det fel. Han var med i ett av de territoriella nätverken i Linköping som vi pratat om, Skäggetorp, och har dömts för både våldsbrott men också narkotikabrott. Jag har försökt väldigt många gånger att lämna det här livet, men tyvärr suget efter knark och pengar har varit stor. För min del så handlade det om att leva som en man och när jag såg hur andras familjer förstörs. Hur pappan en kund till oss pappan tar sönder barnens par och köper knark för det. Så man möter ju det dagligen och då ville inte jag det. Det var först när Ahmed blev pappa samtidigt som han avtjänade ett fängelsestraff som han kände att han på riktigt ville lämna det här kriminella livet. Så Ingen behandlingshem, ingenting hjälpte mig men just det att min dotter jag ville att hon skulle aldrig gå igenom det. Så hon blev min räddning. Men sen har jag haft mentorer också som hjälpte mig jättemycket. Det krävdes att jag skulle lämna Allting bakom mig. Vänner, tappa suget efter pengar, leva som en vanlig människa. Jag bestämde mig för att göra mig av med allt jag har. Jag vill inte ha någon vän, någon sån här vän. Jag vill inte ha de här pengarna. Jag ville jag vill leva som en vanlig människa. Gå till jobbet, betala skatt och ha, få en lägenhet. Ahmed hoppade som sagt av för några år sedan men antalet skjutningar och det här eskalerande våldet det har gjort att sociala insatsgruppen SIG i Linköping som hjälper personerna att hoppa av kriminella miljöer har fått allt mer att göra. När det gäller just avhoppar verksamheten i Linköping så har ju den liksom, vi har hamnat i liksom ett annat läge. Det här är Thomas Flygare, enhetschef på SIG. Vi har ju liksom haft avhopparverksamheten inom ramen för SIGG under alla år, alltså sedan 2012. Och vi har ju haft kriminella grupperingar och gäng i Linköping också under, under hela tiden. Men, men som sagt senaste tiden här, så alltså senaste året, åren så är det ju ett helt annat skarpt läge med just så att vi jobbar med dem som har både blivit skjutna och sett sina kompisar blivit skjutna. Och det är ju liksom en annan tyngd i ärendena nu, ska jag vilja säga. Sig har märkt att de äldre som hoppar av upplevs som mer stressade nu över sin situation än tidigare. Och enligt Sig så kan det här handla om det ökande våldet- vi har ju pratat om avhoppare tidigare i p Krim och en utmaning som många pekar ut, både de som jobbar med det här och de som själva hoppar av, det är ju att hålla uppe motivationen. Hitta lägenhet är en sak, kan vara nog så problematiskt, men att byta liv, det är något helt annat. Du bryter ju då med både kompisar, kapar dessutom en slags inkomst, även om den har varit olaglig och ojämn, så kan ju den vara rätt mycket högre. Än en vanlig knegarlön. Vi har haft ett antal killar som har gått tillbaka. Han som blev skjuten i Ekolmen. Ali Gamari är koordinator på SIG i Linköping. Och mannen som blev skjuten i Ekolmen som han nämner. Han blev skjuten i slutet av januari. Och är ju det senaste mordoffret i de här konflikterna. Han fick jobb. 2013 14 någonstans där. Vi hjälpte honom med jobbet. Han kom till rätta så att säga, med sitt liv ett tag. Men uthålligheten saknades där. För att i den miljön som han var- han hade ingen erfarenhet att vara där. Han behövde mer verktyg för att hantera- den, den allmänna, normala miljön- och det gjorde att han gick tillbaka till sin gamla jag-kriminalitet- och började köra sin race helt enkelt. Och till sist blev han skjuten. Såklart väldigt tungt när man arbetat med någon i flera år- och känt att man har lyckats förändra ett destruktivt beteende- men sen faller då den här personen tillbaka- och så slutar det så här på absolut sämsta sätt. Misslyckande och sorg. Det är liksom det är förlust utan... Ja, jag kan inte säga hur graden av den, men det är stor förlust både för oss som jobbar med de frågorna och för samhället. Men tillbaka till Ahmed då. För hans del var dottern en drivkraft och lämnar i kriminella livet för några år sedan och han flyttade också från Skäggetorp då. Jag insåg att att bo kvar i det här området är inte så bra för mig utan jag valde att flytta från området. Han har valt att bo kvar i Linköpings trakten, men kan inte längre röra sig i Skäggetorp säger han själv. Jag är inte där där jag växte upp och då ser jag inte dem och de ser inte mig. Vi var ju ett gruppe och den gruppen tyvärr väldigt många finns inte kvar av det. Många sitter i fängelse. Några har gått bort, några har försvunnit. Det vi ser idag det är bara ungdomar som vi var själva när vi var unga. Så jag, jag jobbar ju. Jag, jag har inte tid att vara med folk. Jag har inte tid att gå på stan. Jag har inte tid att gå på någon stadsdel. Jag är med min familj idag. Jag jobbar. Idag så lever han ett ganska vanligt ordnat liv och vi kanske inte kan säga allt för mycket om hur hans vardag ser ut idag. Men han är anställd på ett större företag, har ett vanligt jobb och på fritiden så håller han på med friluftsaktiviteter. I, i det branschen när du vill lämna ett område, ett sysselsättning så det, det är det inte bra. Det betyder antingen att man är en kallare, att man kallar för polisen eller så är man en, en golböge en fegis och jag var inte där jag sa det till än. jag vill leva för mitt barn och det som hände det är att många av mina vänner som kände mig accepterade det men många också blev mina fiender. jag är absolut inte välkommen idag till Skägetorp och det jag är jag inte välkommen någonstans delen. det är för att det är det priset man betalar när man lämnar allt det här men vi ska tillbaka till mordförsöket i Ryd. Tre män stod åtalade för mordförsök efter att en man sköts i ansiktet i stadsdelen Ryd i Linköping. På fredag kom domen. En döms till åtta års fängelse och en får sex års fängelse medan den tredje mannen frias. Har... För några veckor sedan föll domen i Linköpings tingsrätt kring det här mordförsöket. Peter Weide på P4 Östergötland. Hur var stämningen under rättegången? Stämningen var ju väldigt speciell, får man väl ändå säga. Det var en lång rättegång som pågick under nästan 18 dagar, och det var under ett stort säkerhetspodrag. Förutom utomhusvisstationer och säkerhetskontroller i den här särskilda säkerhetssalen, så försökte man ju då hålla. De här åhörarna lite i styr men jurister som var här tyckte ju ändå att det fungerade hyfsat väl under den här rättegången när olika parter, framförallt vittnen som kände att det här kanske var lite olustigt var på plats men många var ju med via Teams, Zoom eller Länk eller på digitala lösningar för att då slippa vara med direkt i rättsalen Killen som blir skjuten, han berättar ju lite grann liksom för polisen under själva förundersökningen eller polisutredningen. Men sen kom det ju en ny version kan man säga egentligen under förhandlingen. Ja. Vad tänkte du kring det? Jo men det var väl den här rättegångens stora överraskning och kanske också en av flera olika delar som gjorde att det blev fällande domar här att den här målsäganden som vi kallar Omar tog beslutet att vittna att de facto i rätten peka ut vilken av de här tre personerna som stod åtalade som hade skjutit mot honom och det här är ju inte helt vanligt inte minst då med tanke på att han inte hade varit så tal för innan, inte de åtalade eller hans vän heller. Och det råder då en viss tystnadskultur att man kanske då inte snackar allt för gärna i de här miljöerna. Hur ser den här killens liv ut idag? Ja, nu så har ju den här killen fått skyddad identitet. Han kan inte bo kvar i Linköping. I vilken ort han nu befinner sig, det vet inte ens jag. Det vet väl bara hans advokat- så den stad han är uppvuxen i och de vänner han hade här, de har ju fått lämna. Han eh, har ju fått betala ett pris för att han gjorde det här utpekandet. Han känner sig inte trygg eller välkommen tillbaka i Linköpingsmiljön igen. Av de tre åtalade dömdes två män, 19 och 20 år gamla, till sex respektive åtta. 8 års för försök till mord mot Omar. Och Omars vittnesmål att han under rättegången valde att prata och peka ut den som sköt honom- det blev en väldigt viktig del i bevisningen. Men han var själv inte på plats under alla förhandlingsdagar och förhöret det skedde på distans. Han tycker att det är för jobbigt att medverka den här hela rättegången. Han lämnat sin berättelse, han har samlat mot till det. Och mer orkar inte. Målsägande beträdet Anvar Osman igen- Hela hans liv har förändrats. Han lider psykiskt och fysiskt. Hans rörelse är begränsad. Han har svårt att sova. Han har, lider av ångest och konstant stress. Anvar Osman yrkade på 16 års fängelse men straffen blev ju rätt mycket lägre. Sex respektive åtta års fängelse. Ja, och det påverkar ju också själva bedömningen. När man är en av er är 18 år så det är ju hälften där. Så att de får ju en, en straffreduktion på grund av ålder. Så ser lagstiftningen ut. Men det har ändrats nu i, i sen första januari år. Sen första januari i år är alltså den så kallade ungdomsrabatten borttagen för personer som är 18-20 till år. Men det gäller ju för brottbegångna sedan lagstiftningen ändrats och alltså inte för mordförsöket i Ryd som skedde i september förra året. Spontant så kan man ju inte vara nöjd när man har en klient som förnekar brott men blir dömd mot sitt nekande. Advokat Lars Hurtig försvarar den 19-åring som dömts för att ha skjutit Omar. Det är väl... Det är den första känslan. Ska man titta på varför de blir dömd så kan man konstatera att tingsrätten vilar ju tukt på den här målsägaren. Lars Hurtig ifrågasätter Åmars version som kommer i tingsrätten där han pekar ut skytten. Det är som man brukar ta hänsyn till när man värderar målsägares uppgifter. Men här tar man liksom ingen hänsyn till att han har ändrat sig. Man tar ingen hänsyn till att han i praktiken inte berättar någonting som man inte kan läsa sig till i förundersökningen. Utan man tar hans uppgifter för goda och sen så letar man i den övriga bevisningen efter stöd, ytterligare stöd, samtidigt som man i stort sett blundar tycker jag för de omständigheter som talar för att hans uppgifter inte skulle vara riktiga. De båda dömda männen har överklagat domen och vill frias. De har, som vi också nämnt tidigare, förnekat brott under både polisutredningen och rättegången. Vi får se hur det går i hovrätten, om tingsrättsdomen står sig eller om det blir någon ändring. Åmars målsägande beträde Anvar Osman. han vill ju sin sida att det skulle dömas ut fler fängelseår för mordförsöket. Men även om Anvar och man gärna sett längre straff så var ju det faktum att man lyckades ta en utredning om en skjutning eller Linköping hela vägen till rättegång. Ja det får man ändå se som en framgång för rättsväsendet, men också för samhället i stort. Att det går att klara upp och lagföra någon för en skjutning. Men det här första ärendet i Ryd var oerhört viktigt. Chefsåklagare Eva Nemek Nord igen. Också för att på något sätt ingjuta mod i samhället att. Polisen reder upp och klagare kan åtala och de här personerna blir dömda i, i tingsrätten. Nu, nu, jag räknar också med att den domen kommer bli överklagad eftersom det ändå fanns lite skiljaktiga meningar i den. Det var inte en enhällig dom och generellt sett så brukar ju grova brott överklagas. Om man blir dömd så brukar man inte vara så nöjd med det. Så att, jag räknar med en hovrättsrunda i det här målet. Men det var ändå ett viktigt delmål. Att vi har kunnat bringa så pass mycket klarhet i, i alla fall vilka personer som var på platsen och vad som hände. Matsalad som jobbade med utredningen, instämmer. Det känns viktigt och jättebra att det blev ett ärende så här långt som har lett till åtal. Det tror jag är viktigt för eh, alla, inte minst de ute i samhället, som ser att, eh, att eh, det funkar att få fram och, och, det, det eh, och Det känns bra och eh, det känns... Bra för oss inom polisen är att vi har nått så långt i ett ärende och det hör ju... Men framförallt så tänker jag också att det sänder signaler till de som ingår i miljön och är unga som de här var att man kan faktiskt bli straffad. Även om det är svårt att rädda, komplicerade utredningar, så kan polisen gå i mål och det är ett viktigt signalvärde. Du har lyssnat på p Krim om Linköping och det nya våldet, del 1 om offret som vad att prata. Reporter idag var Peter Weide på P för Östergötland och Linea Hjortstam, producent Alexandra Sandemalm och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna och kom gärna med tankar och idéer kring vad vi kan göra framöver. Vi nås på petrikrim@sverigesradio.se. Vi nås också på 073-461-2915. Där finns vi på WhatsApp och Signal och på Instagram där heter vi Petrikrimpoddan.